76. cı Məzmur Musiq rəhbəri üçün Asəfin simli alətlərin müşahiyyəti ilə oxunan məzmuru Bir ilahi Allah Yahudada şöhrətlidir İsraildə onun adı böyükdür Çardağı Salemdədir Məskəni Siyondadır Allah orada alovlu oxları Qalxanqılıncı və bütün silahları qırdı Ey Allah, şərəfli sənsən. Ulu dağlardan da əzəmətlisən, Cəsur ürəylilər talan oldu, Ölüm yuxusuna daldı, Bütün cəngavərlərin əlləri sustaldı. Ey Yaqubun Allahı, Sənin məzəmmətindən arabaçılar və atlar uyumuş qaldı, Sən zəhəmlisən, sən, Qəzəblənəndə qarşında kim dura bilər? Öz hökmünü göylərdən elan etdin. Yer vahimələndi və səsini kəsti. Onda, ey Allah, hökum çıxarmaq üçün, Dünyadakı məzlumların hamısını qurtarmaq üçün qalxdın. Qəzəbli insanlar belə sənə şükr edir. Qəzəbdən qurtulanları, Özünə bağlayırsan, Allahınız Rəbbə əhd edin və yerinə yetirin. Ey bütün ətraf xalqlar, o zəhmli olana xəraz gətirin. O hökumdarlarım nəfəsini kəsər, dünya patişahlarını vahimələndirər.